Довго блукала, розпитувала і, не знаючи, що святий Микита її син, вирішила дістатися до нього, пішовши, як от ми через болото. Микита спершу не хотів до неї признатися і говорити, сказавши, що жінкам тут не місце. Мати відійшла з його визору і там сиділа, плачучи, бо материнське серце не відпускало її з цього місця. Тоді святий вирішив до неї признатися і послав Теодорита, щоб їй сказав, «Я твій син, котрого шукаєш, але не сподівайся, що повернуся, бо від світу я відрікся». «Не журися за мною, мати моя. Коли будемо достойні, Побачимось у іншому місці, кращому, на небесах. Але вона, пізнавши, що віднайшла сина, заволала і закричала, і заголосила, просячи побачитись із ним. Тоді Блаженний у друге послав Теодорита і мовив через нього. Почекай трохи, мати моя, в мовчанні. «Можеш виглядати мене від загорожі?» І вона лягла біля воріт загорожі і пролежала там, не беручи ані їжа, ані питва, три дні і три ночі. А вранці четвертого дня послала до сина сказати, що коли не спуститься до неї, щоб побачитись і перемовитися словом, вона помре. Але й тоді не спустився до неї блаженний, і вона тихо і безвідмовно віддала свій дух Господу. Коли проте довідався преподобний, звелів принести її до стовпа, і згори дивлячись на неї, молився із сльозами. І впали його сльози на мертве обличчя матері, і тіло її здригнулося, а в устав сміхнулися. Саме ж лице засвітилося неземним світлом. Поховали її перед стовпом, звістив Теодорит, і могилу ту можна всім бачити. Святий же поминає її досі, дивічі на день. Тоді звівся на ноги Кузьма і спитав, «А як же із заповіддю Божою?» сказав Соломон, «Син безумний» погиби для батьків його. Хата ж і маєток спадщина батьків. І Павло віщав, що неслухняні батькам це все одно, що обмовники, богоненависники, напасники, чваньки і винахідники зла. А в посланні до офесян він прямо сказав «Діти, слухайте своїх батьків у Господі, Бо це справедливе. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь із обітницею. Теодорит стояв на колішках, ніби стоп непорушний. За ти й Микита матір свою пошанував, мовив, дивлячись мертвими очима. Але не забував він і слів Христа. Немає такого. Щоб покинув свій дім або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства І не одержав би значно більш цього часу, а у віці наступнім життя вічне Отже, для більшої вигоди треба переступити першу Божу заповідь, спитав гостро Кузьма «Скажу тобі словами ж Христа, маловірний, чому усумнівся?» «Бо маю розум у голові», – сказав Кузьма, «і бачу, що тут одна істина побиває іншу». «Твій розум, – це тьма єретична, – сказав Теодорит і зітхнув. «Істина не в розумі, а у вірі». Чого ж варта віра без розуму? Всього, сказав Теодорит. Дивись.